Севолод Нестайко. Чарівний талісман. Дитинству мого дорогого Володимира Максименка присвячую. Розділ перший, у якому ви знайомитесь з нашими героями, а також із собакою Бруком. і всі разом, звичайнісінько, без жодних чар, вирушаєте у ліс по гриби. Сонце визернуло з-за гори мурави, глянуло на гарбузяни і всміхнулося. Воно щоранку всміхається, коли встає, кидає свій перший погляд на наше село. Та хіба можна втриматися від радісної усмішки, коли дивишся з неба на наші гарбузяни? Кращого села немає в цілому світі. Знаєте пісню? Стоїть гора високая, По-під горою гай, Зелений гай, густесенький, неначе справді рай. Та хто точнісінько про наші гарбузяни співається? І гора, і гай, і річечка, Голубенька називається, І хати білі у буйних садках потопають, І луг, і левада, і три верби схилилися над голубенькою, де в'яжуться човни. А в голубенці й латаття, і жабуриння, і рязка, Ногеть чисто все, що треба для незабутньої мальовничості пейзажу. Не дарма наш земляк поет Андрій Лопата створив неповторні талановиті рядки, гарузяни мої. Гарузяни, синьоке дитинство моє, Немає місця кращого на землі. Але сонце сміхається не лише тому, Що милується нашими гарбузянами. Є в нього, в сонця, ще причини для усмішки. Он воно зазирнуло у віконці крайньої надрічкою хати І ковзнуло своїм променистим поглядом повеснянкуватому обличчю русявого хлопчика років 12, який солодко прицмокує губами крізь сон. Це перший з героїв нашої правдивої розповіді – Марусик. Не дивуйтесь, що в нього дивне ім'я. Насправді він Сашко, але в ранньому синьокому, як пише Андрій Лопата в дитинстві, мати запинала його хусточкою. І він був схожий на дівчинку. Тато жартома прозвав його марусею, ім'я приліпилося і став він марусиком. Звичайно, я розумію, давати прізвиська непедагогічно, але що вдієш, коли з давніх давен існує ця негарна, непедагогічна звичка, навіть славетний римський імператор? Гай, Юлій Цезар, не вберігся від цього, бо оте Цезар – не що інше, як вуличне прізвисько, що означало чупринистий, «волохатий». І прізвисько це стало потім загальним, називним для означення царственного титулу. Отже, не гнівайтесь, що герої наші матимуть прізвиська». Але підемо слідом за сонцем. Он воно зазирнуло у сусідню скрайню хату. Цього разу не у вікно, а на горище, де в духм'яному сіні розкинувся на ковдрі замурзаний смаглявець. Це теж Сашко, але Сашко циган. Іншого прізвиська йому й не придумаєш. І батько його був циган по-вуличному, і дід. І прадід, бо такі ж чорняві й темношкірі. А справжні прізвища їхнє – непорожні. Із циганським родом племенем нічого спільного вони не мають. Та сонце кличе нас далі, у сусідній з непорожніми садок. Там під грушею на розкладачці згорнувся калачиком довготелесий білявий хлопчина. Ви не повірите, але й він Сашко. На цьому кутку гарбузян, який зветься романтично і незвичайно,